«Не можна було його відпускати», – порушив мовчанку басмач. «Крові досить», – Стас піднявся з тільця. «Він не ризикне потякати». «А мою долю ти вже вирішив, Стасе?» Шевель посміхався як людина, яка зрозуміла, що їй нема чого втрачати. «Поки будеш біля нас», – відрубав Стас. «А ділитися, як будемо?» Стас розумів, відповіді на це питання чекають всі п'ятеро. Хижий близько чинсь басмача, його й надалі насторожував. «Дістанеш? Що заробив?» Слова давалися Стасові нелегко. Все ж таки ти зробив свою справу як слід!» До речне зауваження Шевель надалі плазнював. Все, що в дипломаті, ділимо на чотирьох. Так буде справедливо. Обличчя басмача лишалося незворушним. А я? Петруня, здавалося, зараз почне рюмсати. Дяді добрі, басмач нарешті вирішив взяти участь у розмові. Скільки я скажу, скільки отримаєш. На твоєму місці я б мовчав у ганчірку. Все зрозумів. Петруня замовк і вмостився, на краю канапи з виглядом сироти. «До завтра всі сидимо тут, завтра ділимо і хто куди». Тон Басмача виключав будь-які дискусії. «Я б не затримувався в цій квартирі». Стас таки ризикнув заперечити. «Раптом цей ображений все ж вирішить на нас когось нацькувати». «Можемо податися в одне місце. Тут недалеко. Господарі на Польщу поїхали, мені ключа лишили. Рибок годувати. Якщо є потреба триматися купи до завтра, є!» – відрубав басмач. Гогу зовсім не хвилювало, чому є така потреба. Петруня відтепер боявся навіть дихнути зайвий раз. Шевель не ризикнув щось питати, все одно з ним не рахуватимуться. Стас мовчки погодився. Очі ці басмача даремно не блищать. Їхали машиною шевеля. По дорозі зробили гак, заїхали на вокзал, щоб не зачіпати відвойованих грошей, скинулися в кого скільки було, і послали петруню за горілкою та закускою. На вокзалі завжди є, шукати особливо не треба. А відсвяткувати успіх операції закон. Ольга Соломіна нервово міряла кроками квартиру, смалила цигарку за цигаркою, лишаючи недопалки, де попало. Дзвінок у двері застав її у спальні. Рвонулося відчиняти. Найменше вона чекала на Юрія Івановича Баскина. Вона відсахнулася від дверей, немов побачила гримучу змію. «Ти одна?» – швидко запитав Баскін. Ольга кивнула. «Що з тобою? Чого ти перелякана?» «Мабуть, я такий страшний», – висловив припущення Караваїв, що увійшов до передпокою слідом за Баскіним. «Вибач, я не чекала тебе сьогодні, та ще й з гостями. Я подумала, щось сталося, ти ніколи без попередження...» «Познайомся, Олю, це мій... колега», – закінчив фразу Караваїв. «Мені б хотілося, щоб ви називали мене Віктором, якщо це не знітить вас, і я не буду виглядати старим, кокетливим казановою». Ольга механічно простягнула руку. Каравай вторкнувся тильного боку її долоні губами. «Старі казанови так саме і поводяться», – зазначила Ольга. «Зараз вважається піжонством цілувати руку жінкам». «Вибачте за поганий тон, але пролетарського потискування руки ви від мене не дочекаєтеся». «Олю, звари нам кави», – попросив Баскін. Ольга кивнула і зникла на кухні. Чоловіки прийшли до зали. «Вона нервує», – відзначив Караваєв. «Я завжди попереджаю, коли прийду. Більше того, я дзвонив сьогодні і сказав, щоб не чекала, і, звичайно, не змінюй своїх намірів. Вона цілком може виглядати схвильованою. «Може», – легко погодився Караваєв. «Тут можна палити?» «Ні, на балконі можна». Ольга подала каву через десять хвилин. Весь час, поки вона розливала її в чашки, її погляд ковзав по циферблату наручного годинника. «Ви поспішаєте? Ми не вчасно?» – спитав Караваєв. «Ні-ні, все гаразд». – Ольга зашарілася. Цей дотошний і спостережливий дядько виводив її з рівноваги. «Так що сталося?» «Олю…» – обережно почав Баскін – Пам'ятаєш, ми говорили з тобою про одну мою справу?